Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Mandberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Mikkel, for 14 dage siden, der havde vi en lille historie med i programmet, hvor vi fortalte, at man nu kunne det, der hedder jailbreak i sin iPhone. Og det vil altså sige, at man kan... Undslippe Apples øh, afhængig af, hvordan man ser det, smukt indhegnet have eller mm. spændetrøje i forhold til, <laughs> hvad man kan og må med sin telefon. Yeah. Jeg spurgte dig, skal jeg gøre det her, Mikkel? Og derfor 14 dage siden, der gav du mig et blandet svar, som jeg kun selvfølgelig kan fortolke som en opfordring <laughs> til, at jo, jeg okay. skal jailbreak min telefon. Yeah. Og det har jeg gjort til i dag. Det er jo sådan, at Apples iPhone, det er selvfølgelig en super populær telefon, det ved de fleste nok, men denne her, de her grænser, som Apple sætter, dem kan der være flere forskellige grunde til at være utilfreds med. Mm. For eksempel så kan man ikke vælge, hvilken browser man vil bruge som standard, altså hvad man vil åbne links i. Der er også, det kan også være svært at slå Bluetooth eller Wi-Fi fra. Og øh, så kan man heller ikke bestemme, hvordan hjemmeskærmen skal se ud. Og det var, det var der, jeg ligesom tænkte, her der ligger noget og venter på mig. Ja, der kan man vil, godt kigge lidt langt efter Android-telefoner, der ja, kan, det, det kan man godt, fordi ja. de kan jo alle mulige smarte ting med at have en masse forskellige informationer og sådan små øh, speedometre og <laughs> alt sådan noget <laughs> på, øh, på hjemmeskærmen. Og det synes jeg er ret fedt, så det vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne opnå. Og det var egentlig min, hvad skal man sige, sådan, den første idé, jeg havde til, hvorfor jeg, ville, hvorfor jeg ville jailbreak det. Det skal vi snakke om senere i programmet, fordi... Der er jo selvfølgelig mere til historien, end mm. at man bare øh, gør det og, og undslipper Apples restriktioner, og så derefter lever lykkeligt til sine dages ende. Mm. Og øh, det er i anden halvdel af programmet, at vi skal snakke om, hvordan det gik. Men vi skal lige have en opsamling fra sidste uge. I sidste uge, der havde vi jo designet, Æ, ikke apps, men gadgets til vores børn, altså små. Du havde lavet en onkelreje musikafspiller, mm. og jeg havde lavet en sådan en gymnastikmaskine, som spillede øh, Charlotte Birkhove øh, samples for ja. min datter, så hun kunne lave gymnastik og følge, følge efter der. Og, øh, der er kommet øh, to henvendelser, som har med det at gøre. Ja. Først så har vi øh, Kasper Hartvig på Twitter. Han sender et link til en YouTube-video, YouTube som han har optaget af et system, han har bygget og som sandsynligvis øh, er sejeren vores. Yeah. <laughs> øh, han har efterfulgt samme øh, udfordring som du havde, det her med, yeah. mit barn vil gerne høre musik, men jeg kan ikke, synes ikke, jeg kan vise barnet musik på anden måde end at give det iPhone, og mm -hmm. så øh, begynder, begynder min søn at lave alt muligt andet end at høre musik. Yeah. Og den måde, han har løst det på, det er ret genialt. Og det er også en, noget, jeg har set sådan, med jævne mellemrum på Twitter, men aldrig noget, som, som jeg har set en dansker gøre, så det bliver jeg var selvfølgelig ekstra, ekstra imponeret. Øh, der er en, sådan en trådløs højttaler, ja. og så har han en lille kasse og nogle kreditkort og Inde i den her kasse der sidder så det, der hedder en Raspberry Pi, en minicomputer, som har en, det, der hedder en RFID- eller en NFC-læser mm. tilsluttet. Og det, som den gør, det er, at ligesom sådan et adgangskort i bygningerne, hvis man så holder et, et kort op foran, så sker der et eller andet. I en bygning, der er det sandsynligvis en dør, der åbner, eller en printer, der begynder at printe og sådan noget. Men her, der er det så forskellige kort, og så hvis man biber det ene kort, og med mand, mener jeg så Kasper Hartvigs ja. søn eller datter her, øh, jamen så kommer der øh, Bamses billede på, og biber man et andet kort, så kommer der måske Kaj Andrea. Og på den måde, så er det ligesom sådan en, et intuitivt, hvad skal man sige, måde at bruge den her, øh, den her musikafspiller på. Mm. Og jeg er ret... Jeg er super ja, det er ret fedt. ja, det er ret fedt. Det er ret fedt. Det kan godt være, at uanset om det bliver til programmet eller ej, at man så må, <laughs> må prøve at lave sådan en på et eller andet tidspunkt. Jeg har sådan en snak NFC tag klistermærker. Det er jo ikke stået en klistermærke derhjemme, som jeg ikke rigtig har fået brugt rigtig godt endnu. Godt. Så ambitionen er der. Med. Ja, præcis. <laughs> så har Thomas Madsen sendt os en e-mail, og det til et produkt, som gør altså, nogenlunde det samme, men som selvfølgelig så har en lidt mere sådan... Øh, professionelt, hvis man kan kalde det formgivning. Ja. Fordi det er en... Ja, det ligner sådan en... En af de der Bluetooth-højtalere, som vi, som vi nok alle sammen kender. Øh, den har så børnepangfarver. Den er orange og blå. Og så hører der nogle små figurer til. Der er en ridder, et spøgelse blandt andet, en og en reg En en vag, og en lille rev. Yes. Og så har det samme funktionalitet egentlig, at man tager sin... Øh, sin dims, man, der følger en app med, skal jeg lige sige, mm. med, med, til det her produkt, som jo er sådan et kommersielt produkt, og derfor så også koster et eller andet sted mellem 1000 og 2000 kroner, så det er ikke helt billigt. Øhm, men det var vores af heller ikke, hvis vi skal være helt ærligt. <laughs> Pointen er så, at man, at man tager sin app, og så programmerer man, hvilket øh, album den her øh, enkelte figur skal afspille. Og så øh, kan man simpelthen scanne, Øh, scanne demsen, og så begynder musikken at spille. Ja, er ret smart. Og det kan integrere med Spotify, synes jeg der stor, og så er den service, der hedder Deezer, som jeg ikke ved særlig meget om. Oh, det er, spiller, den spiller playlister. Ah, okay. Er det noget. Ja, okay. Ja. Og så er der også almindelige MP3-filer, som man så kan lægge på et... Øh på et SD-kort. Mm. En ret fed løsning, men jeg kan huske noget af det, vi fik ros for, det var, at vi havde hjemmesnækkeret <laughs> vores løsninger. og, og det, Der får man jo altid ekstra point for at have hjemmesnækkeret sin løsning ja, her, ja, i, her ja. i programmet. <laughs> det gør man helt sikkert. Men der kan være alle mulige gode grunde til at, at købe sådan en her færdiglavet, selvfølgelig. Du lytter til V1 Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet mører helt mandbær og gør det selv, mand Esben Hardenberg. Esben, har du set, at der er kommet en teaser-video til den nye Unreal Engine 5? Ja. ja, og var jeg imponeret og sad med sådan uh, en dre drengesved på overlæben? <laughs> ja. <laughs> ja, ja, og det var ikke bare, fordi det var en smuk kvinde, der hoppede rundt i det. <laughs> Nej, det havde rigtig meget med polygoner og den slags at gøre. Ja, ja, ja. Øh, helt øh, super polygoner. Hvad hedder det? Det er jo øh, den her spilmotor. Øh, som hedder Unreal Engine. Nu er vi ved 4, nu kommer nummer 5. Uh -huh. øh, det er et system til at lave computerspil med, som Det er det, det sådan set. Og... Ja, nu om dagen, når man laver et computerspil, jamen, så er det faktisk meget, meget sjældent, at man starter helt fra bunden. Det er næsten ingen spil, der gør, både fordi computerspil nu om dagen er så avanceret, men også fordi, at det, man kan tage nogle færdiglavede produkter og så bygge sit spil i deres øh, univers, stort set. Øh, og der findes ikke ret mange af de her spil-engines. Den ene er Unreal Engine, som. Øh, er ved nummer 4, og den kan du bare hente gratis og lave dit spil på, og så øh, tager de så nogle, nogle procenter af det. Øhm, det er dem, der hedder Epic Games, der øh, står bag den. Mm -hmm. Det er også dem, der laver spillet Fortnite, som du eller din øh, teenage øh, søn datter i hvert fald nok kender. Jeg ja, er afhængig af. Jeg ja. er øh, ja, afhængig af. Øhm, øh, så det vil sige, det sjove ved er jo, så, det kommer selvfølgelig ud, det er en video, man skal prøve at se den, det er sindssygt flot grafik. Mm -hmm. Du ved, for 10 år siden sagde man, for 20 år siden sagde man, nu bliver det ikke flottere så gik det fem år mere, så nu bliver det ikke flottere. Det bliver selvfølgelig ved med at blive flottere, flottere, flottere. Øh, lige den her gang var det en masse polygoner, det vil sige mange små, øh, øh, hvad skal man sige, konturer i landskaber, mm. og så noget med lyssætning, der også er live, altså yeah. computeret direkte. Øh, det bliver simpelthen så flot. Øh, og det sjove er jo så, at når sådan en Unreal Engine kommer i en ny version jamen, så er det jo så alle mulige spil, der bliver sindssygt flot i fremtiden. Fordi de bygger på den her. På den samme, øh, samme basispakke. Mm -hmm. ja. øh, så det er så spændende ud. Den kommer næste år engang. Øh, den anden øh, store øh, spilmotor er den, der hedder Unity. Som ja. faktisk er øh, motoren bag langt de fleste mobilspil, for eksempel. Øh, en delvis dansk eget virksomhed. Øh, som også er sådan et system, du bakker hen ned. Det er også skrættig, så gå i gang med. Øh, og så er der faktisk ikke rigtig andre. Altså så er der nogle custom engines, som er sådan noget GTA er lavet på, mm. øh, Call of Duty. Det, man skal være så stor, før det giver mening at lave sin egen engine. Øh, men det er bare sjovt det her, hvordan at de her game engines øh, er, er hvad skal man sige, ryggraden i så mange spil, og så mange øh, faktisk også filmprojekter nu om dagen. Fordi der er også rigtig mange film, der øh, benytter muligheden af at tage de her... Game Engine-universer, hvor de bare kan smide øh, deres 3D-print 3D, ikke 3D-print, men 3D-figurer ind mm. og så kan de flytte rundt på det, som om det, det, det, det er der allerede det. Der er nogle rigtig, rigtig avancerede... Jeg skal se, om jeg kan finde en artikel, jeg engang har skrevet omkring den her Unreal Engine, og hvordan den bruges i filmproduktion. Ja, For der er en masse, en masse særlige øh, metoder, man kan bruge til at, at kombinere computergrafik, og når vi siger computergrafik, så er det jo at underdrive, ikke? fordi jo. især i Hollywood-produktioner, men jo også i tiltagende grad i computerspil, der er det umuligt at skelne det fra, fra virkeligheden, simpelthen. De bruger noget, der hedder photogrammetry, som er sådan nogle meget præcise Øh, billeder eller scanninger mm. af øh, øh, hvad hedder noget, det kan være klip og ja. en masse sådan øh, naturlandskaber, og det ser ja, det er virkelig, virkelig in, in, imponerende, hvad man, <laughs> det er imponerende, hvad man kan sagde gamle mand <laughs> Ja, men det, det er i hvert fald godt nyt for alle dem, der kigger på grafik nogensinde, hvilke nok hører sig sammen øh, Ved du, den der hedder The Mandalorian, en, en Star Wars mm. tv mm. den er skudt stort set i et studie i Hollywood, og så resten, det er bare computergrafik Det er computergrafik, ja. Og, og det giver jo et særligt skær, men det er svært at sige, det er computergrafik, det er rigtigt, ja. det er computergrafik, ja, det er, jamen, det er, det er rigtigt, man. og måske er det også i, i tiltagende grad ligegyldigt at lave den skældende, ikke? Ja, jo. Hvornår vil du, har du forsigtigt bud på, hvornår man vi så begynder at se spil, som er lavet med den her nye Unreal Engine? Jamen, øh, som sagt, så udkommer den jo næste år, så går der jo et par, par år før et spil er færdigt, så okay. der går lidt tid, Æh, hvad skal man sige, nu kommer der jo snart den nye, den nye PlayStation er blevet annonceret mm. og den nye Xbox er også annonceret annon der kommer de første spil jo nok til at være bygget på, på Unreal Engine 4 eller en anden engine, men, men giv det en fem år, så skal der nok være. <laughs> det er mange år, vi skal bruge brug for at se den samme trailer til, yeah. <laughs> hvor fed den her game engine kan yeah. være. Sådan der lyder det, når jeg på aller vis afbryder vores eget program. <laughs> det der sker nu, det er, klokken den er 10 minutter i 10 eller sådan noget om aftenen. Og jeg har gået og tumlet med en idé, Mikke, siden vi optog ja. resten af programmet her formiddags. Og jeg bliver nødt til at høre den og vende den med dig, for at høre, hvad du, hvad du tænker om den. Vi snakker om om computerspil-engine, så den her Unreal Engine. Og min idé, det er, at nu her, hvor det her er blevet gratis at bruge, både den, der er nu, minder man tjener en masse penge selvfølgelig, mm. øh, om det så ikke kunne være noget, som jeg eller vi eventuelt skulle tage fat på og så lave det, der er inde i mit, i mit hoved lige nu, bare hedder kortsluttet universet. Ja. Og øhm, hvis jeg sådan hurtigt skal beskrive det, så kortsluttet universet, det er, det er et 3D-univers, man som spiller kan bevæge sig rundt i, og så ja. afhængig af, hvor man går hen, så kan man få forskellige oplevelser. Så altså, i stedet for at man hører vores program som en podcast, så kan man gå hen til en skov, og der, der kan man så opleve øh, alt, hvad om, øh, alt, hvad der handler om retrospil, Skove. for eksempel. Ikke? Nå, ja, okay. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor det skal være et skov. Det var bare lige det, der faldt mig ind. Ikke? Men man så kunne hen, man. Jeg trykker mig jo i hånden, ikke? Så det. <laughs> I første omgang havde jeg bare tænkt, at vi kunne tage det, vi allerede har, øh, som jo er, er selvfølgelig lydoptagelser, og så med tiden, så kunne man bygge mere og mere på. Og så en af finderne ved den, her, ved den her kortsluttede spil eller app, eller hvad vi skal kalde det, det er så at det ikke er samlet efter, efter dato, som det jo er, hvis man henter podcasten, men det er samlet efter tema. Så derfor mm. så ligger retrospillene hen i skoven, og nede ved stranden, så kunne der måske være noget om, hvordan man organiserer <laughs> sine filer, eller hvordan man bruger, bruger plaintext-apps, eller sådan et eller andet, ikke? Uh, ja. Så på den måde så er det ligesom en ny måde at, at opleve det vi tumler med Hvad hva, uh, tænker du om det? Er det en, uh, er det en single player oplevelse? <laughs> I hvert fald i første omgang, yeah. det kan jo være, hvis vi bliver hvis vi bliver dygtige nok, så kunne man jo sagtens forestille sig, at, man, at, at vi kunne, kunne være værter derinde, ikke? eller at man kunne komme på besøg mm. i audiens hos, oh. hos, hos slutte værterne <laughs> inde i spillet, ikke? altså man kunne lave yeah. noget, noget interaktivt. Men, men i første omgang jeg havde jeg tænkt det som, sådan en, som en single player oplevelse, er ja, det vil jeg nok sige. Ja, man ja. Så sidder vi der i vores uh, trone bygget af Raspberry Pis, vi af det Må jeg se din demo? Jamen, <laughs> uh, yeah, jeg synes, at det lyder som en uh, spændende idé. Det, det minder mig om uh, uh, uh, to ting. Den ene ting er, kan du huske den der go for browser vi snakkede om? Ja, som var sådan den. en særlig uh, alternativ internetbrowser. Ja, altså et, et alternativ til World Wide Web, som vi kender det i dag, mm. øh, som ikke rigtig fik ben at gå på, men det var meget mere tekstbaseret, meget mere informationsbordet. Øh, øhm, der var faktisk et, et virtual reality øh, interface til go for Browser, <laughs> hvor man kunne gå rundt mellem de her øh, <laughs> stykker papir, vel, og, og så læse dem derinde, som om det skulle øh, have været bedre. Øh, så hvad kan man sige, det er måske ikke en... En helt ny idé. Det var, var også det hedder Opacia, det ved du også selv gælder ja, fra gamle dage. det ja. er og sådan noget. Det, det var ikke en ny idé, det her med at genskabe rum på computeren. Nej, i det øhm, virtuelle, nej præcis. Men jeg synes, det lyder spændende. Og specielt det aspekt, at det er single player. At man kan gå rundt og nyde det for sig selv. <laughs> en, en, noget man også kunne gøre, som jeg har tænkt, det er, at... Udover at man selvfølgelig kan høre lydbider, fordi dem har vi jo øh, en masse af, og nogle af dem er da gode, øh, så kunne det også være, at man, kunne, at man kunne finde alt det her research med forskellige links og sådan noget, ikke? så man kunne opleve det, eller øh, nogle af de, ofte af projekterne, som, som vi laver jo sådan nogle øh, apps, ikke? altså software, hjemmesider, eller hvad det nu kunne være, at der man også kunne opleve det øh, sam på samme tid, ikke? så man kunne, man kunne høre lyden, og man kunne prøve de her forskellige mm. apps, vi har lavet. Så på den måde, så er det jo mere sådan en, øh, ja, jeg ved ikke, om det er for 90'er at bruge ordet totaloplevelse. <laughs> <laughs> men, det, men det er sådan, jeg forestiller mig det i hvert fald. Jeg tror, det hedder det, er total teater. <laughs> <laughs> godt. <laughs> Jamen, det kan da godt være, at så skal vi 3D-scanne vores øh, øh, dimser og putte dem i spillet, eller hvad tænker du? Øh, ja, det, ja, for eksempel. ja. Jeg synes, det lyder spændende. Godt. Jeg synes, med, hvad vi skal gøre. Så skal vi holde en koncertdag og sådan noget. det, ligesom øh... de gør i Fortnite. Så er der yeah. i CortNight. night. <laughs> Fortnite. Som, som fortsæder. Hvis du sidder derude og synes, at det her lyder som verdens allerbedste idé, eller måske verdens allermest ringe idé, så skriv til os på kortsluttet.dr.dk. I den forgangne uge, der har jeg, som jeg selvfølgelig gør hver uge, surfet rigtig meget, men nogle gange så er der også nogle ting, som er mere præsent i en surfhistorik end andet. Og i dag der er det en af de ting, man godt må tale om, det er nemlig det, der hedder et cyberdeck. Ved du, hvad et cyberdeck er? Nej, det, det lyder er, som noget fra 90'erne. <laughs> ja, det, det er faktisk noget fra 80'erne. Okay. Men øh, oprindelsen, cyberdækkets oprindelse, det, det, det, det er William Gibson, science fiction-forfatteren, som har skrevet ja. en, en science fiction-klassiker, som hedder øh, Neuromantiker på dansk. Mm. Og øh, han bliver krediteret ofte som, som opfinderne af internettet, altså begrebet om internettet. Det er egentlig de helt store værker, ikke? Den er Neuromancer. Jo, ja. den, den, er, den er rigtig, rigtig kendt. Men i hans bøger, der er hackere eller sådan tech eksperter, hvis man kan sige det. det, men det er nok hackere. De er ret fremtrædende, og de bliver kaldt console cowboys. <laughs> New du the console cowboys in cyberspace. Og de her console cowboys, de har bærbare computere, som bliver kaldt Cyberdecks. Og det er ikke bærbare computere, som vi sådan øh, kender dem. Det, det er de er forestillet altså i, i fortællingen her, så, så er de konstrueret anderledes. Det er ikke sådan noget med et låg, man lukker op, og så sidder der et tastatur og sådan noget. Der er stadig både mm. tastatur og skærme, men de, er, men de ser helt anderledes ud. Mm. Og der findes, der findes tre, særligt tre hjemmesider, som jeg har browset i den forgangne uge, som handler om, hvordan gør det selv nørder de dykker ned i de her cyberdecks og ja. bygger deres egne og fortolker ligesom på William Gibsons oprindelige idé om, hvad er sådan et cyberdeck, og hvad, hvordan ser det ud? Ja. Og, og så laver de deres egne versioner. Og jeg har fundet to billeder her, som jeg har lagt, og som jeg nok også skal lægge i show som viser, hvad det, hvad det kan være, og ja, de ligner jo måske faktisk i virkeligheden sådan lidt, lidt gamle computer, men øh, altså, inden bærbar blev bærebar, så var det jo nærmest sådan kuffertagtig størrelse, Ja, jo, det ligner lidt sådan, du ved, ligesom en der har sådan lidt ekstra lag af gummi under Præcis, præcis. Og der er simpelthen så mange så fantasifulde ideer til, øh, til, hvordan tager sådan et cyberdæk ud, og det er jo fuldt fungerende computer, så de har simpelthen taget komponenter og batterier og, og, og skærmer videre og puttet i, og så fået det til at, få det til at fungere og så skriver de sig ligesom ind i, i en eller anden form for, for sådan en fortælling om, hvordan kunne, ja. øh, kunne fremtiden have, have set ud, ikke? Altså jo. ikke, ikke en, i, i sådan en bogstavelig forstand en fortælling, men mere sådan en, hvis, hvis alle vores bærbare computer ikke var masseproduceret, som de er i dag, og, og vi står og, og kigger på dem, og de fungerer nogenlunde, hvad kunne det så være? Ja. Og så, der har vi så de her, og jeg synes altså virkelig, der er, der er skruet rigtig godt op for science fiction, ja. øh, science fiction inspirationen her. Nogle af dem har bygget ind i sådan nogle kasser. Ja, de to eksempler, du har med, er jo begge to med håndtag. Den ene med en, en, sådan en, en snor til at den over skulderen, og den anden, var hvor simpelthen, du har som en, en tyk kuffert. lille tyk kuffert. Ja, og det er jo selvfølgelig fordi, at i, i William Gibsons verden, der har man jo naturligvis som hacker sin Ja. sin computer med rundt, sit cyberdæk med rundt. Og så kan man øh, slutte sig selv til internettet gennem den, og man kan slutte den til andre computer og hacke dem videre øh, Og derfor så er de jo selvfølgelig også bærebare. Det er noget af det, der, der karakteriserer sådan et cyberdæk. Men jeg har, har udover at det jo vil være et oplagt sommerferieprojekt, så har jeg også ja. gået tænkt lidt over, hvad er det, som, som gør de her hjemmelavede computer så, sådan, så fede eller så fascinerende? I hvert fald for mig, og, og jo også for adskillige andre. Ikke? Der er de her øh, hjemmesider, som er, som er dedikeret til det. Og jeg tror, jeg er nået frem til, at det på en eller anden måde piger vores øh, fortællinger. Altså, det er meget det der med, hvad er fremtiden, og hvordan ser den ud, og hvordan, mm. hvordan kunne en potentiel... Øh, hvilken retning vil en potentiel fremtid øh, være, eller hvis der kommer en eller anden mærkelig øh, stor katastrofe, og vi alle sammen skulle starte forfra, ja. vil vi så være, være super sej hacker med, med de her hjemmebyggede ja. bærbare computer osv.? Jeg tror, det er da det helt klart noget af, af det, som er det her programs ånd, øh, øh, som jo er, Vi vil det er jo fedt med det teknologi, men vi vil også gerne øh, gøre brug af det, vi vil gerne bygge selv, vi vil gerne... Kig på det åbne det op, se hvad der er inde i. Mm. Det er jo både det jailbreaking handler om. Altså, da jeg jailbreakede, var det. Da. Jo, det er måske for at tæt, men det var der i høj grad også for at øh, fordi jeg kunne. <laughs> og så kunne jeg så ind, og så kunne jeg installere en webserver på den, og så var det en webserver, og så var det. Jeg skulle ikke bruge det til noget, men det var jo fedt allerede der. Det synes jeg også med dem her. Man kan se, der er nogen, der tænker okay, man kan jeg bygge en bærbar computer. Yeah. Jeg, jeg ved godt, jeg kan købe en også billigere, end jeg kan bygge den, men kan jeg bygge en, så jeg ligesom kan være en del af det her. Det er jo det fede ved. Det. Og det, og det er jo også rigtig meget det her med, at det så, at de her forskellige hjemmelavede computer, de afspejler jo så den person, der har lavet dem også. Mm. Så man ved, at der, der er mange computer i verden, men det her, det er altså min, ikke? det er ja. mit cyberdeck. Det er, det er mig, der har konstrueret det her og udtænkt det. og Ofte så er det jo også sådan, at det kører en eller anden øh, version af Linux, øh, de her computer, og så har man, ja. så man gået ind og fået og ændret øh, i farverne og ja, opsætninger ja. osv., så, så det ligner øh, fuldstændig den egen ja. science fiction virkelighed, man selv synes, det skal. Og så kan man jo heldigvis dele øh, instruktionerne til, hvordan man gør. Og øh, dem deler vi jo så videre her, ja. <laughs> selvfølgelig ved at lægge øh, links ud i shownoterne, som du kan finde på kortsluttet.dk. Lidt senere, Mikkel, ja. der stikker vi fingrene helt ned i filsystemet på min iPhone ja. og hører om, hvad jeg har opnået ved at jailbreak den. Yeah. og komme om på den anden side af Apples øh, ret høje mure. Men jeg tænkte på, inden vi kommer dertil, så var det måske meget godt lige at sådan, øh, mere generelt drøfte, hvad er det her jailbreaking yeah. egentlig? Yeah. Og øh, jeg ved ikke, om du har en udlægning, mere eller mindre teknisk? Æh, jamen, det kan jeg godt. Altså, det var sådan, da et, et, et, iPhone udkom i 2007, der kunne man ikke installere apps på den. Der var dem, den kom med, og det var det. Så sagde Steve Jobs, fordi folk spurgte, må vi det på et tidspunkt? Så sagde han, det, det skal vi ikke. Vi skal kun have web-apps, det vil sige hjemmesider eller ligner en app. Det prøvede de med noget, i noget tid, det var ikke rigtig nok. Så lavede de så en app store, det er den, vi kender nu, hvor man kunne få uh, tredjeparts-apps. Men de her apps er stadigvæk utroligt begrænsede i deres uh, funktionalitet. Det, det er de jo ikke rigtig længere, de kan jo mange ting, men de er begrænset i, i, i set i den kontekst af, hvad uh, computerprogrammer kunne andre steder. Altså, når du installerer et program på din computer, eller på din, øh, ja, på din, computer, <laughs> på din PC, Windows-computer, eller din Macintosh-computer, så kan de jo køre i baggrunden, så at sige. Altså, uden at du kigger på dem, så kan de stadig få lov at lave noget arbejde i baggrunden. Øh, de kan også tale med alle filer på, på, på, på dit drev. Øh, det vil sige, at du har lavet en fil i Microsoft Word, behøver nødvendigvis ikke betyde, at du så ikke kan åbne den i et andet program. Æh, så det vil sige, at det er stor frihed, vi kommer fra uh -huh. Æh, Og på iPhone Der tror jeg, at Apples forudså At det ville blive langt mere personligt device På en anden måde Æh, Det kan også være, at de forudså At det med, at den var forbundet til nettet Hele tiden lige pludselig Men det kunne også give nogle andre sikkerhedsaspekter Som øh, kunne, kunne være udfordrende At det kunne også være, at de bare syntes At øh, computer var for svære at finde ud af for, Eller det var for nemt, At de skulle gå i stykker på en eller anden måde Så de lavede nogle nye regler for hvad apps skulle kunne og ikke skulle kunne. Ja. Og de var så meget restriktive. Og det er selvfølgelig noget, der, der gnider, øh, øh, hvad skal man sige, de er mest nørdede øh, de forkerte steder. Mm -hmm. <laughs> der, er, der er nogen, når de hører sådan noget, du må ikke det her, så tænker de, det kan jeg bande, det kan du bande på, at jeg skal have lov til at have ja. ja. Og så øh, var der selvfølgelig et ræs i gang. Og det var jo også sådan, at de første iPhones kom, var de jo låst til øh, det bestemte teleselskab. Ja, nu kan jeg jo ikke huske, hvorfor det var. Øh, Team mobile tror jeg. Mm. Nej, AT&T, AT ja, det, det var et mobilselskab, man kunne have dem på, ja. og ikke andre, og de var simpelthen låst til det. Øh, hvilket jo selvfølgelig... Øh, folk har jo alle mulige telefonselskaber, så det var noget af det første jailbreak, det skulle kunne, det var at låse op for at bruge andre øh, carriers osv. Mm -hmm. øh, ja, så det er ligesom historien bag det. Og så kom det her jailbreak, som er kommet i flere omgange. Apple bliver ved med at lappe øh, hacker og cracker og bliver, nød, bliver ved med at finde... Nye huller, de så kan få lov til at hjælpe projektet med. Mm -hmm. Og, det, og der, der er jo så kommet en, altså, en, en, en off-Broadway version af, <laughs> af, af, af app, ja. er den app Store, som den her City App Store, som faktisk fungerer lidt på samme måde, men jo så appsen, du installerer der, fungerer på samme måde, som de ville gøre på din computer, hvor de kan. Stort i hvad som helst. Ja, og, og, og der er faktisk flere af de her parallelle appstores, og det er egentlig sådan et, et helt økosystem, hvor man betaler. Det er jo sådan noget af det, jeg har været igennem, og som vi skal kigge på senere. Ikke? Men hvor man betaler udvikleren af de her apps, ja. øh, det går så bare ikke gennem Apple, så de får ikke de 30 procent, de er vant til at få. Men, men man betaler for nogle af de her tweaks og nogle af de her programmer, som man, kan, som man så kan få, som ikke overholder Apples retningslinjer eller, eller af anden årsag ikke havnet i, i Apples egen App Store. Da vi snakkede om for 14 dage siden, om, øh, om det her jailbreak, der havde vi det med som sådan en lille historie, fordi at jeg havde lige opdaget, at det var kommet osv., så, så spurgte jeg dig, om øh, du synes, det var en god idé, ja. at jeg kastede mig ud i det, og prøvede at, og, og, øh, at jailbreak min telefon, fordi der er nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig var ja, anderledes, ja. især det her med, at jeg vil gerne have widgets, som det hedder på min hjemmeskærm. Og ja. det er jo sådan nogle små, i stedet for ikoner, normalt på en iPhone, så er der bare en hel, et gitter af ikoner. Men hvis man får de her widgets, så kan man for eksempel have et stykke grafik, som er informerende. For eksempel en lille sky, hvis det er overskyet, eller en, en sådan en mini musikafspiller til det musik eller podcast, man går og mm. Og det er jo nogle af de ting, jeg rigtig gerne vil have. Og jeg spurgte til dig, synes du, Mikkel, for du har jo erfaring med det her fra tidligere, at jeg skal jailbreak min telefon? så sagde du to ting, det første, du sagde, det var, hvis jeg var din værge eller noget af den stil, og det er du ikke, det er nok meget godt for aspekt 2, to, men øh, du sagde, hvis jeg var din værve, så vil jeg sige, nej, selvfølgelig skal du ikke det. Øh, din telefon er allerede rigtig fin, som den er, selvfølgelig er der nogle begrænsninger, så er det bare, lære at leve med dem. Mm. Og så sagde du også, som, øh, som din ven eller frenemy, <laughs> som har sådan en blanding af en friend og en enemy, ikke? Yeah, yeah. så sagde du, selvfølgelig skal du gøre det, prøv yeah. det, prøv mm. det. Og øh, det øh, gjorde jeg jo selvfølgelig så. Og... Øh, jeg tænkte, uanset hvad der sker, så det værste, der kan ske, det er, at jeg bliver lidt klogere på det her. Ja. Og øh, det må vi så <laughs> høre ham om, om ikke særlig længe, <laughs> om det var det værste, der kunne ske. Ja. <laughs> Og det er sådan, at de her små ikoner, som viser noget, eller de her små grafikker, der viser noget på telefonens hjemmeskærm, dem kan man jo allerede få over ved konkurrenten Android. Og nu mm. sidder der garanteret nogle Android-brugere derude, og slår sig for pladsen <laughs> og siger, ja. så bruger der en Android-telefon. <laughs> Men det er altså ikke rigtig en mulighed for mig, synes jeg, fordi jeg er ret afhængig af de apps, som findes på iPhone. Der er simpelthen nogle rigtig gode apps, som jeg bruger på daglig basis, og som jeg er super glad for. Og der er rigtig mange ting ved den måde, som telefonen fungerer på, som jeg ikke er villig til at gå af med. Og derfor så var det, det virkede som en, øh, som en god løsning. Om det så var en god løsning, det må vi øh, høre om, om, ikke særlig længe. Men øh, inden vi når til, så, øh, så havde han en drøm om, at vi skulle også snakke med en, som har øh, lidt mere historik i forhold til at jailbreak de her telefoner. Og høre om, fordi det er jo noget, man har gjort gennem, gennem mange år, som du også fortalte. Og øh, høre om, hvordan var det ligesom at gøre det øh, dengang, og hvorfor kunne, man, øh, hvorfor kunne man finde på at jailbreak sin telefon dengang for nogle år siden. Mm. Og øh, derfor så skrev jeg ud på Twitter, og en af dem, der svarede, det var Jeppe Ernst. Hallo. Hi, Jeppe, det er Esben. Hej, Jeppe. Hej, <laughs> Hej, Mikkel. Hej, hej. Vil du ikke starte med at fortælle bare sådan helt kort, hvad du laver og hvad din interesse i teknologi måske sådan helt overordnet er? Øh, jo, altså jeg tror, jeg er en klassisk nørd, der har brugt alt, alt for mange timer foran computeren til daglig arbejde er jeg som devops ingeniør ved TV2 Danmark, så jeg ringer faktisk fra fjendens Højborg. i her i Odense. Det kan være, det er derfor, at teknikken har drillet lidt her op til, op til interviewet. Det skal jeg ikke kudlukke. Men du var så god at skrive på Twitter, da jeg efterspurgte nogen, som havde eller var i gang med at jailbreak'e deres, deres telefon. Hvordan er din historie omkring det her, det her jailbreaking? Jo, altså, jeg tror, det startede med, at jeg købte sådan en iPod Touch for mange, mange år siden tilbage, tilbage i 2009 eller 10 eller deromkring. Og så, øh, jeg, jeg havde i forvejen rodet lidt med Linux osv., og, og nu fik man så fat i sådan en iPod, og man kunne ikke lave så meget på den. Altså, man var meget låst til Apples ting og Apples økosystem, mm -hmm. og man savnede måske nogle ekstra features og sådan noget. Og så kom der det her jailbreak, som åbnede op, så man kunne SSH ind i sin iPod, og man kunne begynde at installere ting, og man kunne måske også lave sådan lidt fy-fy-ting og lidt pirateri og sådan, noget, sådan nogle ting, man ikke snakker om. Mm -hmm. Var det helt så langt tilbage, at, at, at altså før der overhovedet var tredjeparts apps, dengang, hvor Steve Jobs sagde, at vi bare skulle lave web-apps, altså hjemmeside-agtige apps? Nej, nej jeg, jeg, nej, jeg tror, vi var lige kommet steppet videre, altså App Store var kommet. Okay. Og, men, men der var stadig rigtig mange ting, man ikke kunne, ikke? Hvad var det for eksempel, man så øh, ikke kunne? Hvad var din ambition? Det var noget, altså, altså, der var jo ikke nogen filebrowser på den. Nej. Vel, altså det har Android jo haft siden tidernes morgen, mm. skulle jeg til at sige. Ja, så man kunne ikke slet ikke se, hvilke filer der var på ens øh, telefon sådan set. Nej, og, altså jeg var jo blevet sådan lidt huk på sådan noget med Linux, og nu kunne man komme ind og tweete tingene. Og, altså så var det også interessant at komme ind bag ved skallen og kigge, hvad der egentlig lå ja, inde og i systemet. Ikke? Det er så det, man kan med SSH, som, siger, hvor, som er øh, at forbinde øh, via en terminal til telefonen. Det er jo bare en computer, ja. ligesom alle andre. Og faktisk, det er så, en computer, ligesom alle andre. Ja, lige præcis. Og faktisk så kører den jo en, ikke lige Linux, men en afart af, af samme, hvad skal man sige, øh, historie øh, på telefonen, ja. også øh, den, den dag i dag. Jeg kan da huske i hvert fald, at jeg fik installeret jailbreak på min telefon og kunne tættere øh, fra den. Altså det vil sige, jo forbinden til telefoninternettet på min computer via telefonen. Mm -hmm. det, det måtte man ikke gang. Altså det der hedder internetdeling. Ja. Kan jeg godt huske, <laughs> det, var der, det var der lagt begrænsninger nedover. I hvert fald noget af det som, som du har fortalt mig, det er, at du jo både gjorde det med din telefon, men du også gjorde det med en Apple TV. Og der, der ved jeg, at du har lavet noget sådan lidt ekstraordinært i hvert fald, øh, hvis man ser det sådan lidt udefra. Vil du fortælle hvordan det fungerede og hvorfor øh, du jo. ved at gøre det på iPhone altså, og også vi, kunne gøre det på Apple TV? Uh -huh. Altså der var også nogle gutter, der lavede en fusion en medieplan, man også kan få på Apple TV nu til dag, som lavede et jailbreak til Apple TV'et dengang. Det var anden generations Apple TV et. og der var ikke nogen App Store på det her Apple TV dengang, så du var ligesom bundet til, hvad Apple gav dig, og der var iTunes Store, så du kunne købe og lege film, og så var der Netflix, og det var ligesom det. Øh, når man så jailbreakede så fik man muligheden for at installere en og i XBMC, og så kunne man streame fra sin egen NAS, eller computer, eller hvad man nu havde. Mm. Men de installerede også, det gav også muligheden for, at man kunne installere en webbrowser. Og på andet tidspunkt, der var vi flyttet ud i et sted, hvor der var virkelig dårligt tv-antennesignal. Så øh, jeg, jeg tror nok altså uden at kunne verificere noget som helst, men så har jeg muligvis lavet sådan, den første version af dr appen på Apple TV, <laughs> fordi det var helt umuligt at modtage sådan et antennesignal. Så jeg flækkede sådan en hurtig HTML-side sammen, bare med links til de forskellige DR-streams, og ja, jeg, jeg var lige hen og finde den frem før, der var faktisk også et link til tv 2 fyren så helt DR var den ikke. <laughs> og så en programoversigt, og så kunne vi ellers sidde og se TV på det, uden de store forstyrrelser. Det er jo en situation, mange mennesker befinder sig i nu om dagen. Æ, altså uden tv-signal, men med internet, som man mm -hmm. altid ser i ja, ja. Og nu er det blevet meget mere, og det er jo også ligesom fortælling om det her jailbreaking. Ikke? At mange af de ting, som man dengang skulle jailbreak for at gøre, og dengang, det er måske, ja, hvor længe siden er det? Det er måske en 6-7 år siden eller sådan noget? Ja. Ja, um, altså, jeg tror, jeg stoppede med det for en 3-4 år siden. Og hvorfor stoppede du? Hvad var det, der gjorde udslaget? Jamen, altså, en af de store ting var jo, at altså, Apple begyndte at, at hyre mange af de her jailbreak-tweak-developers, og så fik vi jo pludselig notifikationer, som man ellers skulle have jailbreaket for, og vi fik tethering, som du også selv snakker om, og her i den seneste version af iOS der fixede de også endelig, jeg mener, ja, det var den seneste, men det er også lige meget, der fixede de endelig den her elendige volumeindikator, som fyldte hele skærmen. <laughs> ikke? Altså, det er jo sådan nogle små ting, man alligevel pisse irriterende, man kunne fixe med de her jailbreak tricks, Men efterhånden, så er så meget af det er blevet implementeret i US, at jeg ikke rigtig kan se en idé med det længere. Mm. Og så er der også hele sikkerhedsperspektivet. Altså, nu arbejder jeg også til dagligt med IT-sikkerhed. Og... Altså, ja. Vil man, vil man udsætte sig selv for den her risiko med at, at root sin telefon og installere et eller andet stykke software, som man ikke rigtig aner, hvad ligger nede ja, hvad, hvad er problemet? Hvad er uh, problematikken? Sådan på altså, når du... Når du skriver en app og udgiver den på App Store, så går Apple ligesom koden igennem og prøver at finde, om den laver et eller andet malicious, et eller andet ondt, stjæler dine passwords eller whatever. Men når du installerer noget fra sådan de her Cydia, de her Jailbreaker repositories, så aner du ikke rigtigt, hvad det er, du henter ned på din telefon. Og når du Jailbreaker, så går du også ind og router telefonen, og du låser op for sådan filsystemet. Fordi normalt er der sådan noget, der hedder sandboxing i US, hvor en app så ikke kan få lov til at hente filer fra en anden app, så min kamera-app kan ikke gå ind og læse mine sms-beskeder. Men noget af den der sikkerhed forsvinder, når du jailbreaker, det har det i hvert fald gjort med tidligere jailbreaks, og det er ikke rigtig en risiko, jeg er villig til at løbe længere. Nej, man, man må veje det. Jeg kan også af ja. det, jeg har, jeg har været og er en af mine helt store bekymringer, det der med, at man <laughs> bliver bedt om at logge ind med noget, og det er nødvendigt for at, at, at opnå målet, ikke? så skal man logge ind med sit Apple-ID, som jo ellers er sådan man værner lidt om øh, ja, ja. den der kode der, så jeg er sådan lidt spændt på, om øh, jeg holder ekstra godt øje med min bankkonto i hvert fald lige nu her. Ja, øh, men, hvis, hvis det... ja nu kan man sige, nu er der også mange folk, der har nemme det appen installeret på deres telefon, ikke? Altså... Mm -hmm. Og det vil også potentielt kunne kompromitteres, mener du? Ja, det er potentielt. Det gør det i hvert fald nemmere, når du har jailbreaket for, for et eller andet snavs, ved at hvor påstå. Ja. Hvad lærte du, hvis du lærte noget, fordi det er jo, det er jo også et af, af mine sådan, årsager til at gerne vil og vil komme i gang med det her. Det er det der med, der er både det der. Jeg vil gerne ændre noget i min telefon, så den virker bedre. Men det er en, et andet aspekt. er jo netop det der med, når man så lærer jeg om hvordan hvordan maskinen fungerer. Gjorde du det dengang? Åh, oh, nej, det, det gjorde jeg rigtigt. Altså, det var mest drevet af, at jeg gerne ville ændre nogle ikoner og sådan noget, og måske hente nogle ting, der ikke var knap så lovlige på det derværende tidspunkt. Mm. Jeg havde rodet rigtig meget med Linux og sådan noget i forvejen også, og sidde og hakkede en terminal og sådan noget, så det, altså, den del havde jeg nogenlunde styr på, hvad jeg var på at Ja. Var der, var der noget sådan øh, var der noget, øh, noget fucked system-agtigt øh, tilgang i det? Altså, nu, den er lukket, og derfor vil jeg åbne den op. Var det sådan, du havde det, eller, øh, eller var det mest bare for at eksperimentere? Jo, altså det, det, det, var, det var måske sådan lidt en lille smule fucked system. Også fordi man kunne kigge på sine kollegaer og sine venner, der havde Android-telefoner og alle de seje ting, de bare kunne gøre <laughs> og installere. Og og så sad man der med den der walled garden, som Steve Jobs havde bygget. Ja. Og man kunne ikke rigtig... Ja, man var ligesom bundet til det. Sin børnehave-telefon. Ja, præcis. <laughs> kan du her til sidst, J.Vernst, komme på en god grund til at, at, at jailbreak, eller en ting, hvis man siger, du kan få øh, X ud af at jailbreak din telefon i dag. Er, er der så noget, hvor du siger, okay, hvis X det var... Det var den her funktionalitet Eller lige præcis det her tweak Så vil jeg rent faktisk begynde på det igen Er der noget du kan forestille dig overhovedet? Altså sådan noget som default browser Som vi også har snakket om lidt tidligere Det er i hvert fald en stor del ikke? Altså det at du ikke kan få lov til at vælge Hvad sådan din standard kamera er bære, Din standard browser osv Det er stadigvæk lidt sådan et pain point i US Som jeg i hvert fald Ja det vil sige når man trykker på et link i en mail for eksempel Så åbner ja. Safari browseren Man kan jo ikke vælge selvom man har Chrome installeret Så får du ikke valget Nej. Ja. Det gør du så i Googles egne apps, fordi de kan se, at Chrome er installeret og whatever. Ja, ja. ja. ja men, men i Googles apps kan man så heller ikke vælge Firefox. Så det, det, <laughs> <Nej>. kan, oh. <laughs> det kan jeg afsløre, at jeg er stødt på. Uh, Jeppe Ernst, tusind tak, fordi vi måtte uh, ringe til dig og høre om din, uh, din jailbreak-historik. Ja, det er godt. godt. Hej. Hej. Det var altså lidt uh, hands-on-erfaring, fra Jeppe, som jo så også var gået fra det igen, ikke? Jo, <laughs> ligesom dig, ja, ligesom og, og han ligesom har ikke mig. Fuld værvemikkelts <laughs> <Ja. laughs> Men jeg, du grinede meget, da du sagde: "Nu skal vi høre hvordan. Senere skal vi høre hvordan det er gået." Mm -hmm. Fordi du har jo prøvet at jailbreak din telefon. Jeg har ikke bare prøvet, jeg har gjort det. Du har simpelthen og jeg prøvet holde... at være succesfuld med det. Ja, nu holder jeg den op her ah, i studiet, og du ja. kan jo se på min hjemmeskærm. Den ser ikke ud ligesom Nej, din, ja, der vel? Nej, det, det ligner lidt den der Today øh, Widgets. Ja. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Den, den er ligesom siden til venstre for hjemmeskærmen, hvor man har øh, øh, jo, de her Custom Widgets, som en app kan vise, hvad den har lyst til at vise. Ja. Det er, det er en skridttaler, der viser øh, 8 i dag, <laughs> så er det mere at komme op. Men øh, dem har du så på din hjemmeskærm? Ja, det? Apple lægger jo så den begrænsning ned. Man kan kun få de her oversigtsvisninger, øh, øh, hvis man kører til venstre på sin, ja. på sin hjemmeskærm. Jeg vil gerne have dem hele tiden og blandet med mine ikoner osv. Og det har jeg nu, oh, fordi jeg har jailbreak min ja, telefon. Okay, okay, og nu er okay. jeg sådan øh, på en eller anden måde en del af en klub, synes jeg selv. Ja. Det er mere et tror jeg det er. Ja, det kan også være den form. <laughs> der, der er jo nogle projekter, som, som både er et projekt, og som også er en rejse. <laughs> og det har det her lidt været. Ja. Fordi og jeg synes jo, jeg på sin vis er noget i mål her. Det, jeg kan sige, at det, jeg har på, på telefonens hjemmeskærm, det er en lille vejrudsigt, ja. og, og, øhm, som viser, at det er 21 grader og solrigt her mm. i Aalborg. Det er jo bare skønt, og det passer også. Og den anden, det er sådan en til at justere volumen og øh, musikafspilning på min ja. telefon. Og det virker også efter hensigten. Ja. Så hvordan, og det var jo egentlig en del af mit ønske. Jeg var træt af, at Apple bestemte, at jeg ikke måtte have den her type oversigt på min telefon, så derfor så vil jeg jailbreak og selv bestemme det. Men altså, for at nå hertil, ja. der, der var der jo så nogle skridt, og de er ikke alle sammen været lige så øh, imponerende, synes jeg. Så jeg vil godt lige fortælle, hvordan, hvordan processen var med at få det, med at få det jailbreaket. Ja. Og det, jeg startede med at gøre, det var, at jeg så selvfølgelig nogle videoer på YouTube, og jeg så, øh, hvad hedder det, læste en hjemmeside omkring, hvad skal du gøre, A-Z-agtigt, sådan en tutorial, som det hedder, en guide. Ja. Og øh, det var meget godt beskrevet. Jeg skulle så prøve nogle gange, sådan lidt frem og tilbage, det var ikke altid de der skridt, der de lige lykkedes. Mm -hmm. Det var sådan noget med at tilslutte din telefon, download den her app, og så øh, skal der ske noget på telefonen og Så det var ikke sådan 1000% lige til, men altså det tog under en halv time, vil jeg sige, før at jeg var... For, at jeg var jailbreaket og havde undsluppet den her Apples, øh, Apples sikkerhed. Øh, det første, der så sker, når man, når man har gjort det, det er, at... at øh, Politiet banker på døren. <laughs> ja, ikke nu, det har jeg okay, okay. stadig til gode, men jeg bor altså også en, ude på landet i oh, ja, ja. en meget lille by, så det kan godt være, at vi stadig er på vej. Øh, det, ja, det første, der sker, det er, at man får smidt en reklame i hovedet for en telefon, øh, sådan en case, du ved, til at Nå. sætte udenom telefonen for at oh, beskytte. allerede der, så kan man mærke. Ja, og så <laughs> Hvad er det, jeg får jeg ud i? Okay, så jeg vil ønske, at jeg følte mig som sådan en sej hacker, jo selvfølgelig, ja. som, som havde besejret teknologien, men egentlig så var jeg bare sådan, okay, og nu det første, der sker, der er, at jeg får en reklame. Og ja. den tog fint nok ud, den der case, det ikke det, men det var jo ikke derfor, jeg havde jailbreaker. Oh, Gud. Den kunne man heldigvis lukke ned. Og så, så skal man logge ind, bruge sit Apple-ID til at logge ind. Nå, det er da egentlig ret skørt. Ja. Og som vi hørte Jeppe Ernst tale om før, så det her med sikkerhed af ja. jailbreak. Det, jeg ved ikke, om man kan sige, at telefonen bliver usikker, men den bliver i hvert fald mere usikker, end den var, før man gjorde det. Ja, men det kan godt være, at den melder tilbage til iCloud hele tiden jo, sådan telefonen om dagen. Så det kan godt være, at de skal bruge det for at blive ved med at... Givetvis. Ja. Og der står jo, at... Øh Ja, det er sikkert nok på hjemmesiden, <laughs> men det vil der også gøre. Så. Ja, præcis. Så, så det er sådan en, at det var den første sådan lille tvivl, eller lille, ja. hvad, hvad skal man sige, knude, der begyndte at danse i min, i min mave der. Ikke? <laughs> øhm, men når det så er sket, ja. så er det, man har adgang til alle de her øh, forskellige ting. Og øh, hvad hedder det, det glæder jeg mig til at, at udforske, men først så skulle jeg lige opleve, at min, jeg har sådan nogle AirPods, de der trådløse hovedtelefoner, ja. de holder sig op med at virke. Og jeg skulle sådan lige fedte lidt rundt med det, før de begyndte at virke igen. Så det var også sådan en, hmm, yeah. jeg ved ikke, om det skyldes det, men ja, det, øh, godt øh, det kan ikke udelukkes, vel? Øh, og så opdagede jeg, da jeg var i Fakta, at øh, min Coop-app, den var stoppet med at virke. Den gav bare en fejlmeddelelse hver gang, ja. at jeg prøvede at åbne den. Øh, så det var jo også sådan en, uh, og det var jeg altså ret sikker på, at, at der var bygget en eller anden beskyttelse ind. Ja til op og sådan se, om der er fifflet med telefonen, og så øh, ja. ikke åbne appen. Ikke? Ja, det ikke tror jeg, jeg godt, de kan. Det er i hvert fald, min bankapp stopper også med at virke, hver gang jeg kører en beta, for eksempel. Det undrer jeg mig så over, ja. at det gjorde min bank ikke. Jeg kunne, stadig, jeg kunne stadig bruge min, min bank-app og, og, og mobile-pay og den slags. Så. Ja. Det, det ved jeg ikke, men, øh, men Coop-appen holdt i hvert fald op med at virke. Og så havde jeg også nogle lidt underlige oplevelser med, at ikonerne de forsvandt øh, fra min hjemmeskærm. Og så kom de tilbage igen. <laughs> og så, det var sådan lidt, ja. øh, lidt spændende. Ikke? Så det var ikke, jeg vil ikke sige, det var ikke sådan en dans på Rosa, efter jeg først havde fået det, jeg havde fået det installeret. Øh, og det altså, de, de foretaget egentlig øh, et stykke tid, det her, med at være sådan lidt undervældet, vil jeg sige. Ja. Ikke? Fordi nu viste jeg da godt nok øh, oversigten her med min værvesigt med min og min, øh, og, og, og min øh, musik ja. på min hjemmeskærm. Så, så jeg er jo nået i mål, ja. men... Men det er ikke sådan fuldt funktionelt, og det er også sådan, det, det, nogle gange, hvis jeg vil justere volumen, for eksempel, ja. på hjemmes, direkte fra hjemmeskærmen, som er en af de fordele, der er ved det her, ja. så er ikke altid, at det virker lige godt, mm. eller hvis jeg vil spole lidt længere frem i en podcast og sådan noget, så virker det heller ikke lige godt. Så derfor er det sådan, det virker ikke, som jeg er vant til, vil jeg sige. Nej, det er et andet kvalitetsniveau. Ja, det er det altså bare desværre. Og... Øh, Proceduren med at få det installeret har også ja. været helt håbløst. Så, så sådan som det er nu, så de her to widgets, som de hedder, de fylder toppen af min skærm. Det er sådan noget, man installerer fra en af de der øh, hacker-app stores. Ja præcis på det her, yes. som, som hedder statusbar widgets eller et eller andet lignende. Ja, ikke... den hedder det, det er så et framework der hedder send HTML tror jeg nok. Nå, okay, som, ja. som muliggør, man kan, at man kan få lige præcis de her. Og der så er, de er, er forskelle i HTML ligesom øh, hvad hedder det der på øh, dashboard hedder det sådan på Mac? Ja, ja. Det er det, det hedder vist. launch Nej, launchpad. Det, det, launchpad. det er det der, hvor man kan se alle appsene i et grid, ligesom på sin iPhone, på sin Mac. Godt. Dashboard. Dashboard, ja. som ikke er der længere. Som jeg vidste nok ikke er der længere. Ja. Det var, man kunne få sådan nogle små bitte nuttet apps på sin Mac, hvor der er vist Ja. stort set. præcis. Ja. Øh, så er det en herlig tangent, men, men, ja. men samme koncept her, at det er bygget med HTML. Og der er også forskellige måder at få de her de her widgets på, men det behøver ikke at være den, som jeg valgte. Okay. Men det var den, jeg kunne få til at fungere. Det var den, den der på fungerede bedst. Ja. Men de fylder sig toppen af min skærm. Hvis jeg nu gerne vil have ikoner nedenunder, ja. det er umuligt for mig. No. De far automatisk op, som om at de her widgets no, slet ikke var der. Okay, ja. Og øhm, hvis jeg så vil... Skal du kombinere det med mit... Øh Dum trick med de tomme. Jeg vil jo så gerne imponere. Jeg kan måske lige sige hvis til de nytter, der er uindvidet i, i Mikkels trick, så har du fundet en metode til at lægge en masse bogmærker på iPhones hjemmeskærm, som er usynlige, ja. kan man ligesom sige, eller sorte er de. Og det betyder så, at man kan skubbe ikonerne ned i højre hjørne, hvor ens fingre er placeret. Ja. Så derfor, hvis man gerne vil have en meget enkel hjemmeskærm på sin telefon, så gør man det. Og jeg ville jo så gerne imponere og komme, og så vise dig, at jeg havde lavet noget, der var bedre end dit dumme okay. træk. Men jeg er bange for, at det her det er endnu mere dumt. Der er selvfølgelig også apps til at justere, hvor mange og hvor store de her okay. ikoner på hjemmeskærmen er. Men når jeg brugte det samtidig med den her widget, oh, ja. så skalerede det helt vildt underligt. Og sådan noget. Altså man får måske lidt en, en oplevelse af, hvordan det kan være at skulle, <laughs> skulle designe en app og <laughs> være fuldstændig nybegynder i det. Ikke? Fordi, ja, hvis jeg pillede et sted, så var der noget andet, der gik i stykker. Hvis jeg pillede et andet sted, så ja, så, så der, skulle altså kæmpes, der skulle altså kæmpes for sagen her. Jeg vil så sige... Jeg overkom mit uh, Coop-app-problem. Nå, no. <laughs> du handler bare hen. i Rima. <laughs> jeg, jeg, <laughs> øh, jeg, jeg gjorde så det, jeg fandt en app, der hedder Shadow, no. som maskerer, at der er med telefonen. No. <laughs> Og derfor så begyndte min, min Coop at, øh, at virke igen. Øh, så så der, umiddelbart var der altså rigtig lang vej til at opnå det, jeg gerne ville opnå, som jo primært var det her med at, at få widgets på min hjemmeskærm. Og det, så, så det var lidt hårdt. Til gengæld, så er der nogle andre øh, positive aspekter, som, som, jeg så, øh, som jeg så opdagede, og det er, nu har vi tidligere snakket om øh, standardbrowser, ja. som fra Apples hånd er den, der hedder Safari, og på en iPhone, der er der bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Mm -hmm. Det er Safari, og det vil det, bare, det vil det altid være. Det er jo også ulovligt at køre øh, custom rendering engines, så det vil sige, at selvom du har Chrome på din iPhone, så bruger den faktisk stadigvæk Safaris hvad skal man sige, interne motor til at vise siderne. Så det er enormt lukket ned, og der er jo garanteret øh, sådan nogle ret okay sikkerhedsmæssige årsager til det, men det kan godt være, at man alligevel hellere vil have fleksibiliteten, ikke? Og øh, jeg er rigtig glad for den browser, der hedder Firefox. Den bruger jeg på min stationære og min bærbare computer, så derfor vil jeg jo gerne kunne have Firefox som standardbrowser. Og det kan jeg nu. Mm. Og øh, det, det jeg havde ikke sådan tænkt rigtig meget over, men da, da jeg havde været i gang her lidt med at tweake og prøve de her forskellige ting af, som så havde været en en jeg vil ikke sige en, en desideret fejl, men heller ikke nogen succes i hvert fald, men, øh, så begyndte jeg at op, opdage alle de her små ting, som jeg faktisk ja. synes var, var meget fede. Og øh, noget, af det, jeg også opdagede, det var at hvis man gerne vil spille gamle computerspil, så bruger man det, der hedder en emulator. Ja. Og det er sådan lidt en gråzone øh, i forhold til hvornår er det er lovligt og hvornår er det ikke lovligt og ja. den slags. Øh, men, og, og derfor så kan man ikke finde nogen emulatorer i Apples App Store. Men det kan man, hvis man jailbreaker sin telefon. Så er, der, okay. så er der masser af emulatorer, og der er en, som man får med i købet, når man jailbreaker, fordi den er udviklet af, af, af en af de personer, som jeg har forstået i hvert fald, der står bag det her, mm. det her jailbreak. Og, og det betød så, at jeg kunne forbinde min, min Bluetooth joystick, og så kunne jeg sidde der og spille, og spille Mario. Mm. Og den havde jeg ikke sådan set komme, men det var faktisk meget, det var meget hyggeligt. Og nu er jeg jo sådan en super aficionado, når det kommer til, hvor, hvor meget forsinkelse, der må være på, ja, og, når man styrer ja. og sådan noget, ikke? Så derfor så er det ikke det, jeg kommer til at dyrke rigtig Nej, meget, men... Det er jo heller ikke det en CRT-skærm og sådan noget, Det er nemlig det. det på den måde, der er, hvis det skal være gamle spillet, så skal det også være rigtig gammelt. Ja. Men uanset hvad, så, så er det jo en, en fed ting at få med. at Jeg kunne sagtens se, at det var faktisk et okay argument for at, for at gøre det. Ja. Og jeg var ret, jeg var ret sådan forundret over, nu, nu kan jeg det, og det virkede godt, og det var egentlig også, den var pæn nok at se på. Det er jo yeah. noget af det, som der var med, med mange af de andre af de her tweaks, jeg fik installeret. At, mm. det var ikke, de er ikke super duper godt designet, vel? Og, og man er lidt i tvivl om nogle gange, om det virker, om man har fået det indstillet rigtigt osv. Så, så det er jo yeah. noget af det, der er ud over, ud over sikkerhedsaspektet. Og øh, Apple er jo ret irriterende på andre områder end i forhold til det her med at øh, og, og ikke måtte vælge en standardbrowser. Og blandt andet så, hvis man hiver, øh, hiver den der oversigt, hvor man kan slå øh, flytilstand og øh, wifi og Bluetooth. Yes. Hvis, man, hvis man hiver den op på sin iPhone og siger, nu vil jeg slå Wi-Fi fra eller Bluetooth, så bliver det ikke slået fra. Det er noget, Apple har bestemt, når du trykker for, på den for knap. I dag. <laughs> ja, så, så bliver den bare sådan gjort inaktiv i et stykke tid, og så, og så blopper den op igen, ja. når Apple synes, at det, at det skal den gøre. Og det synes jeg er jo irriterende, at man kan godt stå den rigtigt frem, men så skal man ind i indstillinger og ligesom finde den rigtige menu. og sådan noget. Og jeg synes, det er at snyde os bruger lidt, når man, når man ligesom har et ikon, der er farve på, og så klikker jeg på det, og så er der mm. ikke farve på, men så er det alligevel ikke slået fra. Det synes jeg er sådan lidt mm, dårlig stil. Men det fandt jeg også et tweak til, at jeg kunne få få sat i værk, sådan, så, det, så funktionaliteten her blev ændret. Og det var faktisk også, det synes jeg også var, var, var meget fedt. Ja. Æ, og det sidste, jeg, jeg sådan oplevede af, af fede ting, okay, <laughs> Æ, måske til i alarm egentlig -app, alarmappen på telefonen, så ja. der er måske sådan grænser for, hvor fedt det kan blive, <laughs> ikke? men det er lavet sådan, at hvis man vil ændre en alarm, så skal ja. man først trykke på en rediger-knap, ja, der i, i ja. venstre hjørne. Og det lykkedes mig at finde et tweak, der gør sådan, at nu skal jeg bare trykke på den alarm, jeg vil ændre, ligesom man forestiller sig, at det ja, vil fungere. Jamen, det ikke? Ja. Øh, og, og så kan jeg så gøre det. Og det er jo måske en af de ting, hvor man kan ligesom sige, <laughs> historisk set i forhold til det her med jailbreaking, så har der været rigtig meget funktionalitet, man har kunne ændre og, og tilføje. Og så har Apple taget det med i en, i en ny udgave af styresystemet. Det her, det var måske noget, som de godt kunne overveje og have lavet En lille bitte ændring, som, som gør, at telefonen, øh, alarmdelen af telefonen i hvert fald bliver, bliver bedre at bruge. Så det var sådan en, en hel masse bøl, mm. Også nogle fede ting. En blandet oplevelse. En blandet oplevelse. Og hvad, ja, hvad ender det så med? Hvad ender det med, det er jo, øh, det er, Du har jo fundet en masse små øh, vingummbomser, ja. som du gerne vil have. Du har bare kun fundet en kæmpe stor skål, du kan <laughs> det, det. Det er på en eller anden måde bare præcist Altså, jeg, når jeg kommer hjem nu her senere, så tror jeg, jeg laver det om igen. Et så det bliver til, den gamle, ja. en iPhone, og så er jeg bare tilfreds med det. Nu har jeg, nu har jeg været der, og mm. jeg har sådan bevist over for mig selv, at jeg kunne. Jeg havde en forventning om, at jeg også ville lære lidt. Og det har været meget begrænset, hvad jeg har lært, udover, ja. at det er en virkelig bøvlet oplevelse. Og jeg følte mig sådan lidt snydt, fordi nu er det over 2020, og man har kunnet jailbreak i, i så og så mange år. Og de videoer, jeg så på YouTube, hvor man blev guidet til, hvad man kunne, og hvordan man skulle gøre det, og sådan noget, var jo meget positivt og fortalte den helt. Jeg sagde, ah, men det er rigtig fedt, at du kan gøre det ene og det andet. Ja. Og, sådan, og det, det synes jeg bare ikke, jeg fik så meget ud af tidligere, da vi snakkede med Jeppe Ernst, der fortalte han, om, at der var rigtig meget i forhold til det her med at ændre, hvordan ikonerne så ud, og hvordan, mm. øh, hvordan hjemmeskærmen så ud. Det her så ikke eksperimenteret særlig meget med. Det var ikke en del af min mission her. Nej. Men det kan godt være, hvis man vil det, eller hvis man helt vil gerne vil have sådan en emulator på sin, på sin iPhone, at man så kan overveje at gøre det. Ja. Men nej, det var, ikke en, det var ikke en succes for mig. Det, ikke det, værd, det, var, ikke, det var ikke det værd ikke det Og det er heller ikke noget, jeg synes, man skal sådan bruge helt vildt meget energi på, for det er jo også det, jeg har kæft, har jeg brugt lang tid på det. Virkelig mange timer på at sidde og hive. Jeg havde en, en fem, fem og en halv time, tror jeg, lang togtur, hvor jeg sad og prøvede at justere størrelsen på ikonerne på den der telefon. Ikke? Og, og det er jo ikke rigtigt. Det, det har bare ikke været det værd. Det, det har det altså ikke. Men det er jo sjovt nok at prøve, og så må vi, må vi give den videre. Og det er jo selvfølgelig også sådan, hvis du sidder derude og er helt vildt med at jailbreak, og kan komme yeah. med argumentet for hvorfor jeg skal gen-jailbreak min telefon i næste uge. <laughs> Man kan sige, at et argument er, fordi jeg kan. og Det er rigtig godt, mm. og, vi, og vi ser dig, og vi er med på det. <laughs> Men vi skal et argument ud over det også, ikke? Jo, ja. det, må vi, det må vi sige. Så, så kan vi, så kan vi tage lige venden igen i næste uge, og se, om jeg har af og så jailbreaket igen. Ja, ja, ja, se om du overhovedet kan komme tilbage igen. Og således noget vi til vejs ende på dagens program i næste uge. Ja. der har vi sæsonafslutning her i Kortslutte. Mm. Vores og, første sæson? Vores første sæson, ja. Yes. Hvad, skal vi snakke om? Hvad skal vi snakke om, Ja, vi skal snakke om, tidligere på sæsonen har vi snakket om, hvordan man sorterer alle de her digitale billeder, man har, og metoder til det, og hvordan man gør det bedst, osv. Og, så videre. og en af de ting, vi skal snakke om i næste uge, det er, hvordan får man dem så vist og delt på den bedst mulige måde? Fordi mm. det er jo fedt at have et arkiv af sine billeder, som man har kurateret og sat, øh, sorteret på en god måde. Men det kunne være endnu federe, hvis man også kunne vise dem ja. til øh, dem, man måtte kende, eller dele dem med sine familiemedlemmer og venner, eller øh, få dem vist på en fjernsynsskærm eller en øh, desktop, eller hvad det nu kunne være. Og derfor, hvis du sidder derude og bruger en eller anden særlig god app til det, eller har eh, måske endnu bedre en særlig hardware-opsætning, som bare står for at være en digital billedramme på dit skrivebord eller din væg, skriv ind til os. Kortsluttet, snabla.dk Du kan også skrive på Twitter eller Instagram, så skal du bare bruge hashtagget Kortsluttet. Ja. Programmet er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med.